La parròquia, avui Santa Maria de Mollà, sota l'advocació moderna de la Mare de Déu de la Misericòrdia, continua exercint una funció central en la vida litúrgica de la comarca. Són pedres vives al servei del Vangeli, amb una escolta acollidora i un acompanyament fratern.